Piața Victoriei La Europa FM Bun găsit, sunt Tudor îi spun bună seara lui Adrian Zăbav, analist politic, bun venit în Piața Victoriei. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Discutăm despre toată frământarea asta legată de schimbarea guvernării după succesul partidelor de opoziție în alegerile europarlamentare. De atunci fricțiunile nu contănesc. Fricțiuni care se produc mai degrabă între Alianța OSR Plus și PNL legat de subiectul ăsta. Înainte de toate însă, Adrian Zăbavă, știrea momentului președintele Claus Iohannis la comunicat partidelor cu care s-a întâlnit zilele astea la Cotroceni că le va propune semnarea unui pact, a unui acord uh, care să consolideze parcursul european al României, asta e formula oficială, ce înseamnă el, ar urma să prevadă transpunerea în legislație a interdicției amnistiei și grațierii și a interdicției de a adopta ordonanțe de urgență pe chestiuni care privesc justiția, deci transpunerea în practică referendumului, a răspunsurilor pozitive la referendum, și să fie menționat în acord că legile justiției și codurile penale vor fi revizuite numai în acord cu avizele Comisiei de la Veneția și ale Comisiei Europene. E, și acum stau și mă întreb. Oare ce va spune Coaliția de Guvernare despre asta? Ai, ținând cont de faptul că așa cum ai menționat, președintele Iohannis spune într-un singur loc subiecte Oarecum diverse, pentru că numele dat de președinte este unul ce ține de orientarea europeană a României. Da? Deci el legitimează, se legitimează inclusiv din rezultatul alegerilor europarlamentare pentru acest demers, nu doar în urma rezultatului votului pentru referendum. Dacă acest pact ar fi inclus doar transpunerea în legislație a ceea ce s-a întâmplat, ceea ce s-a votat la referendum, probabil am fi avut o unanimitate printre partide în ceea ce privește susținerea demersului. În situația de față, în ceea ce privește punerea în acord a legilor justiției, cu MCV-ul, cu alte lucruri ce vin de la Uniunea Europeană, de la instituțiile europene, pare că e semnalul dat pentru un nou conflict între Claus Iohannis și actuala majoritate. Conflict e greu de, de care că... președintele are nevoie ca să mai strângă capital electoral? Adică are nevoie de război ăsta cu cineva, în perspectiva alegerilor care se apropie? Uh, dacă privim exclusiv din cheie electorală, putem spune și asta că președintele Claus Iohannis caută conflictul. Însă, în același timp, nu putem să nu admitem faptul că președintele Iohannis a ieșit legitimat după, cu legitimitate după 26 mai și este inclusiv în interesul propriu politic să-și ducă ideile sau demersurile mai departe. Indiferent că e vorba de referendum, de întrebările de la referendum, de o orientare europeană pe care și-o dorește mai apric decât actuala majoritate guvernamentală, de oprirea sau de schimbarea lucrurilor care uh, au dat înapoi prin legislație progresele făcute de justiția din România, e într-o oarecare măsură legitimat. Putem să o interpretăm în ambele sensuri. Claus Iohannis a fost legitimat de rezultatul votului din 26 mai, inclusiv prin alegerile europarlamentare, chiar dacă practic n-a candidat, dar în principal prin rezultatele ref referendumului, dar în același timp este conștient că mai sunt câteva luni până la alegerile prezidențiale și este în interesul său să traseze o linie între el și principalii să O axă în jurul căroarea se în învârte alegerile prezidențiale. Să ai un pact înseamnă să ții practic să responsabili semnatarii, nu, pe semnatarii de ceea ce scrie acolo. Și asta e o formă de înrobire, cumva, mai ales pentru cei care n-ar dori să facă asta. Mă refer la PSD și ALDE, în primul rând, poate și UDMR, și, în general, toți cei care au susținut, într-o formă sau alta, această guvernare, nu de când ea și-a intrat în funcție. Deci stau și mă întreb dacă cu ce fel de comentarii va fi primit lucrul ăsta. O primă reacție a venit de la Călin Popescu Tericianu, dar a venit în doi peri. El a spus, mă așteptam ca președintele să vină de la Sibiu cu o rigoare nemțească, promisiunea cuvântului dat și așa mai departe, și îl vine aici să ne învețe pe noi de la București șmecherii. Adică în ce ar consta și în viziunea domnului Tericianu că președintele propune acest pact? A simțit capcana domnul Tăricianu și zice asta e să ne încurce pe noi? Nu cred că a simțit-o, dacă o simțea spunea avea declarația asta înainte de consultări, nu după. Cred că domnul Tăricianu se referă la faptul că președintele Iohannis a chemat la consultări partidele politice cu privire la rezultatul votului la referendum și transpunerea a ceea ce s-a votat în legislație și după consultarea cu partidele propune un pact care nu cuprinde doar acest lucru. Cred că asta este șmecheria la care se referă Călim popescu -Tăricianu. În același timp, e clar că princip... Claus Iohannis încearcă să dea un șah actualei majorități. Este foarte interesant pentru că în cadrul acestei majorități sunt diferiți actori care până la urmă s-ar putea să aibă răspunsuri diferite la acest pact. Indiferent că vorbim de PSD, de ALDE, chiar de UDMR. Practic, UDMR, după ceea ce s-a întâmplat în 26 mai, poate chiar înainte, prin ruperea, prin anunțul ruperii uh, protocolului de colaborare cu actuala majoritate uh, parlamentară și guvernamentală, uh, a intrat într-un front de oarecare opoziție, da? a anunțat susținerea referendumului, a anunțat că se prezintă la consultările cu președintele dorindu-și modificarea Constituției în sensul în care s-a decis la referendum, ba mai mult um, um, scoaterea în afara legii ei, în totalitatea ordonanțelor de guvern pentru că nu e așa, e foarte greu de crezut că vreodată UDMR va avea un premier care să uzeze de această ordonanță de urgență, deci practic e într-un oare care e lor, dar în același timp să nu uităm că UDMR a votat tot la cod cu actuala majoritate modificările legilor justiției în Parlament. E okay. foarte posibil ca acest șah dat de președinte să nu fie neapărat pentru totalitatea actualei majorități, ci inclusiv pentru fiecare mm -hmm. uh, membru al său în parte și să vedem răspunsul fiecarea dintre ei. Ce le mai propus președintele și are și foarte important, vorbind despre asta, în pactul cu Pricina, este revizuirea ordonanțelor deja date și a modificărilor legislative deja făcute în ceea ce privește justiția. E aici deja devine extrem de complicat. Puterea actuală poate să se angajeze sau poate să fie constrânsă să revină asupra unor modificări care și așa au fost făcute cu chin și sânge și trudă și i-au costat cât i-au costat, că am văzut la alegeri cât i-au costat, și i-au costat scandalul cu întreaga Uniune Europeană și cu jumătate de planetă, practic, uh, și vor veni să spună, da, am greșit, acum modificăm pentru că ne cere președintele, adică aici ce ar trebui să se întâmple? Sau iarăși e un fel de pârghie pe care o folosește președintele, dar neașteptându-se neapărat să se întâmple ceva. Mi-e greu să cred că președintele Iohani se așteaptă ca Partidul Social-Democrat și aliații săi să fie în totalitate de acord cu această propunere și să accepte schimbarea sau nașterea unei dezbateri privind ce, ce trebuie modificat din răul făcut de legile adoptate până în prezent. Într-o oarecare măsură e clar că ar fi un reviniment de, de imagine pentru Partidul Social-Democrat. Au avut de enorm în urma tuturor acestor inițiative de schimbare a legislației în privința justiției și s-a văzut asta, cum spuneai, la alegerile europarlamentare. Dar în același timp, Uh, ca partid trebuie să ai o anumită consecvență, trebuie să ai o anumită strategie. Dacă Partidul Social Democrat de după 26 mai încearcă o lepădare de perioada Dragnea prin orice metodă, ved, cel puțin la nivel discursiv, vedem Că în ceea ce privește acțiunile Consecvența sau credibilitatea Nu e neapărat aceeași uh -huh. Adică pusă în fața acestui fapt Pus în fața acestui fapt Poate Partidul Social-Democrat Ar fi trebuit să aprobe Cererea de ridicare a imunității lui Călim popescu -Tăricianu. Ceea ce am văzut că nu s-a întâmplat Deci e clar că Uh, principala strategie a PSD În momentul de față este să nu mai vorbească Despre justiție Asta ne însemnând că Vor da înapoi, înapoi Tot ce au făcut vor, da. Da, vor accepta faptul că s-a greșit uh -huh. Că vor schimba legislația și așa mai departe Astăzi e greu de crezut Că Partidul Social Democrat Își poate asuma așa ceva În principal pentru că uh, Și fac aici o scurtă paranteză Să nu ne imaginăm că exclusiv interesul lui Liviu Dragnea a fost energia din spatele tuturor modificărilor din justiție. Nu. Pe lângă Liviu Dragnea au fost mulți alți actori, politici sau nu, care și-au dorit aceste modificări. Doar Liviu Dragnea au căzut, restul sunt în continuare în joc. Viorica Dăncilă a făcut un fel de pas totuși, ducându-se la Bruxelles ieri, discutând cu președintele Comisiei Juncker și cu vicepreședintele, prin vicepreședintele Timmermans și premieră Dând împreună un comunicat cu exact același text, ceea ce până acum nu s-a mai întâmplat, fiecare avea viziunea lui despre ce s-a discutat acolo. Astăzi comunicatul a fost comun și acolo Guvernul României s-a angajat să nu mai intervină prin ordonanțe de urgență asupra legilor justiției. S-a angajat. E asta o formă de recunoaștere a faptului bun că am rupt-o cu epoca Dragnea, să zicem, și cu practicile alea, dar pe de altă parte nu revenim la ce am schimbat deja, nu? Adică ne întoarcem la, la același subiect Da, am citit uh, și eu cu atenție uh, comunicatele Într-adevăr, simbolistic au, fost un, au reprezentat un mesaj important, pentru că pentru prima dată, după ceva timp, nu știu dacă s-a mai întâmplat lucrul ăsta decât Viorica Dăcilă este premierul României, poate doar la început, a existat un, uh, au existat comunicate cu același mesaj, au existat niște poze au existat, a existat o, uh, o credibilizare a premierului României Yeah prin mesajul dat de factorii politici europeni. Deci au acceptat să dea acest mesaj. Într-adevăr, în textele comunicatelor de presă s-a vorbit de uh, punerea în acord, de renunțarea la, uh, la ordonanțe, la regiferarea prin ordonanțe în domeniul justiției, dar nu s-a vorbit despre revenirea la, uh, la, la matcă în ceea ce privește legile da. Deci președintele cumva întoarce... a prusat, a construit exact, pe chestia asta exact. și a dus mai departe. Era greu de era greu de crezut că factorii europeni își permit sau intră atât de în adâncime în ceea ce privește politicele interne ale unei țări. Ei vor pune presiune în continuare prin diferite metode. Odată ce au, au primit un accept sau un angajament din partea guvernului, probabil tonul se va tempera, dar e greu de crezut că de la Bruxelles se va spune vreodată întoarceți toate legile pe care le-ați dat, ceea ce ca acest lucru să se întâmple, trebuie să se întâmple în urma unei presiuni interne mai mult și cred că asta vrea să încerce Claus Iohannis, rămâne de văzut cu ce sorți de izbândă în momentul de față pare că ar avea puține șanse, ținând cont de modul în care Partidul Social-Democrat și ALDE și-au construit, și construit drumul în ultima perioadă. Aici nu intervine pericolul ca trăgând atâta de timp, să, practic, să pui în umbră aceste rezultate spectaculoase ale zilei de 26 mai și pe planul alegerilor și pe planul răspunsului la referendum. Adică președintele a ținut consultările astea ca să transpună în practică răspunsurile la referendum, răspunsurile da, date de 80% din participanți. Și noi vedem că nu e atât de simplu, de fapt. Adică nu se va întâmpla de mâine și nici de poimâine și poate nici de peste două luni ca acest referendum să fie pus în practică în Parlament, să fie modificat textul Constituției, ca după aia acest text să fie votat din nou de populație, deci să se revizuiască Constituția. Vedem că au început diverse trageri de timp. Stați să mai băgăm niște lucruri pe lângă revizuirea, o să facem o revizuire mai extinsă, dacă tot avem ocazia. Stați că nu știm exact când să punem referendumul, cu alegerile prezidențiale, poate după, poate la anul. Stați că nu știm dacă acest parlament, în configurația actuală, e cel mai potrivit și mai matur, am auzit eu de la opoziție, să facă schimbările astea. Păi și ce facem? Oamenii care au votat pe 26 mai, cât să aștepte? Um... Cred că președintele ia în calcul acest lucru și până la urmă e un lucru asumat. Când spun asta, mă gândesc la faptul că timingul trebuie să fie extrem de atent ales pentru președintele Iohannis. În momentul de față, președintele își ia energia, credibilitatea și legitimitatea din votul de pe 26 mai. Însă, el are un concurs electoral, să-i spunem așa, la sfârșitul anului și trebuie să dozeze această energie luată, cel puțin până la acel moment. Energia populară, în urma rezultatului, dată de rezultat implicit, dar și de prezența foarte mare la vot, nu a fost fructificată pentru că era imposibil ca un guvern să cadă a doua zi. nu e imposibil, dar greu de crezut în configurația actuală. Doar această spargere a bulei ar fi dus la, practic, un câștig evident pentru votul din 26 mai. În sensul ăsta, președintele Iohannis trebuie să temporizeze, dar în același timp să menține energia la cote ridicate. De aici, încercarea de a trasa o nouă axă, de a forța PSD, ALDE și alții să se poziționeze pe un subiect pe care el și-a luat legitimitate pe 26. Putem mai. să facem un exercițiu de imaginație, pe ce e construită strategia asta, așa cât putem să ne dăm seama acum. Uh, un fel de reproș continuu. Români, ați venit la 26 mai și ați dat răspunsul legat de justiție, a văzut toată lumea, ce vreți în legătură cu justiția. Ați dat răspunsul în legătură cu configurația politică, chiar dacă era vorba de europarlamentare. Dar oamenii ăștia care sunt la putere acum, în guvern, nu vor să facă modificările astea. Veniți din nou un număr mare, veniți, ajutați-mă să punem în practică și asta să fie slogan de campanie. sau, Adică încerc să-mi imaginez cât poți trage de acest entuziasm al celor care deja pe 26 mai au făcut un efort... Supraomenească în raport cu ce fac românii de obicei la alegeri. Să fim serioși, 49,2% prezență e ceva absolut spectaculos. Perfect adevărat. În același timp, calculul cinic politic arată că președintele Iohannis, cel mai probabil la sfârșitul acestui an, nu va fi într-o situație de viață, de a fi între viață și moarte politică, da? Adică Pare că în momentul de față, având un competitor real, indiferent... Adică să fie ales și cu 25% din da, cine vine. polarizarea... E greu de crezut uitându-ne astăzi în perspectivă că va fi extremă la alegere prezidentului. Presidențiale, doar dacă Partidul Social-Democrat și aliații săi își vor dori din nou să ajungă la punctul culminant de mesaj și de direcție din campanie electorală, ceea ce e greu de crezut în perspectiva faptului că în momentul de față e clar pentru toată lumea că pentru Partidul Social-Democrat și pentru celelalte partide de altfel Miza este anul electoral 2020, da? Alegerile prezidențiale în momentul de față cred că sunt văzute de către mai toate partidele ca niște alegeri care trebuie să se întâmple și să treacă odată, puțin fiind cei care își pun cu adevărat semne de întrebare vis-a-vis -vis de rezultat. De aceea, președintele Iohannis cred că încearcă această poziționare, 1, pentru că în situația... Uh, ipotetică în care PSD și aliații săi iar susține demersul la legitima nu Partidul Social Democrat și aliații săi ar întoarce legile justiției, ei le-ar întoarce în urma presiunii pusă de Claus Iohannis, câștig Klaus Iohannis dacă PSD și aliații săi resping acest pact în urma votului din 26 mai chiar dacă votul din 26 mai n-a fost întru totul despre toate aceste subiecte decât indirect, îi oferă lui Claus Iohannis o nouă posibilitate de a arăta cu degetul PSD și aliații săi, spunând despre ei că N-au înțeles mm -hmm. mesajul pe care românii l-au transmis pe 26 mai Piața Victoriei cu Tudor Mușat la Europa FM La radio și în transmisie live pe Facebook Vă reamintesc cu analistul politic Adrian Zăbavă Discutăm despre această majoritate din Parlament Pe care aparent, aparent opoziția s-ar chinui să o înlăture Cât de convins sunteți de eforturile astea? Nu știu dacă opoziția trebuie să mă convingă pe mine neapărat. Cred că trebuie să Strategic convingă pe sind. sine. <laughs> Uitându-vă la strategie. Ca... convingă pe sine, în principal. Adică, deci uh... clar. Începutul e promițător. <laughs> uh... Sunt niște semne legitime de întrebare vis-a-vis -vis de intrarea la guvernare. Cred că pentru fiecare actor din actuala opoziție. Luând uh, în parte fiecare actor important, și anume PNL, Alianța, USR+, deși în cazul Parlamentului Vorbim în principal doar de USR pentru că ei au membrii acolo. Există inclusiv puncte de vedere exprimate public din partea USR-ului că nu-și doresc intrarea la guvernare acum, că își doresc căderea guvernului ca principală necesitate pentru țară, pentru societate, dar ei nu-și doresc intrarea la guvernare acum în actuala majoritate parlamentară și așa, așa mai departe. În situația de față, e greu de crezut că moțiunea de cenzură, la cum arată aritmetica parlamentară, poate trece săptămâna viitoare sau peste două săptămâni când, când vor fi, nu știu exact cât mai e din această legislatură, dar oricum e clar că vo, o vom avea foarte curând. Uh, aritmetica arată că nici măcar cu voturile, sper să nu greșesc aici, nici măcar cu voturile PNL, USR și UDMR, moțiunea de cenzură n-ar trece. Așa este. Cred Calculul a făcut ieri Chelemen Hunor, care a zis, noi vrem moțiunea de cenzură, dar să știți că aritmetica arată că nu contează. Da, nici, nici, nici dacă s-ar alia într totul grupul pro-România și grupul minorităților, cred că de bea atunci ar începe, ar începe să se joace rezultatul. Faptul că opoziția în momentul de față nu proiectează o alternativă coagulată cu nume de premier clar, care să fie agreat de toată lumea și așa mai departe, arată până la urmă că șansele sunt mici. Asta din perspectiva faptului, cum spuneam, puțin sunt cei care și-ar dori acum intrarea la guvernare. În principal ei ar fi actorii mici. Poate UDMR, poate pro-România, pentru legitimare și pentru acces la resurse. Dar din punct de vedere politic, pentru PNL și USR, e foarte greu de crezut că din punct de vedere strategic ar avea de câștigat de pe urma PSD-ul pare că insistă că vrea să fie la guvernare. Tot anunță numele lui Ludovic Orban drept premier. Sigur, într-o logică a democrației, președintele partidului principal de la guvernare deține și funcția de premier. Numai că aici liberalii deja știu că acest nume nu e deloc agreat, nici de Victor Ponta, nici de cei de la UDMR, cei de la USR Plus, mă rog, n-au făcut o țintă din nume în sine, dar au zis că n-are decât să-și asume PNL-ul, că ei o să-l susțină din Parlament. că adică toată lumea aparent ar vrea, dar există motive pentru care să se împiedice. Principalul, principala situație în care un guvern cade la moțiunea de cenzură este aceea în care opozanții, fiecare actor din opoziție negocează cu rezultate. În momentul de față nu vedem asta. Vedem doar declarații din partea fiecărui actor politic, fiecărui partid aflat în opoziție, cu diferite poziții pe, pe, pe partid. Dar cam atât. Negocieri nu vedem în momentul de față care se ducă clar către o alternativă cu adevărat care ar putea rupe voturi și din partea cealaltă. Uh, șansele sunt mici, uh, dacă, luăm în calcul, dacă luăm în calcul inclusiv pe președintele Claus Iohannis, e greu de crezut că interesul propriu politic ar fi să uh, aibă un, un, un, un guvern. guvern asumat de propriu, el da. sau uh, susținut de el în momentul de față câteva luni înainte de alegeri. Pe de cealaltă parte, Partidul Social-Democrat, nu-și doresc să iasă de la guvernare pentru că sunt un partid conectat uh, la resurse, așa se au curăit drumul în, uh, în ultimii ani și cred că acolo există o temere cu adevărat vis-a-vis -vis de schimbările ce ar putea surveni la legislația electorală în cazul unui guvern format de actorii din opoziție. Teza este teza că PSD ar vrea să se conserve în opoziție după cum a făcut în 2016, ca după aia să câștigem forța alegerile, pică în cazul de față? Adică nu mai suntem acolo? Nu mai e o variantă? Nu e un beneficiu mai mare dacă ies de la guvernare față de pierderea eventualelor resurse? Din punct de vedere strategic ar putea fi cea mai bună soluție. În același timp, repet, cred că sunt câteva lucruri care îi opresc să ia această decizie și să-și dorească cu adevărat să iasă de la guvernare. Și cred că principalul lucru ține de modificările posibile la legile electorale. Dacă opoziția, dacă un guvern de opoziție ar veni acum și ar modifica uh, legislația uh, până la uh, anul electoral 2020, introducând votul în două tururi pentru primar și un care uh, vot de, cum cores, prin corespondență cu semnătate sau vot electronic pentru diasporă, care ar aduce poate un milion, poate două milioane de voturi în plus la, la alegerile parlamentare, ar putea să însemne un PSD care se intre sub 20%, se ducă spre 10%, deci ar fi o, o, o, o, re o, o, o, o reașezare a întregii co configurații politice electorale în toată România, mult mai amplă decât am văzut chiar și pe 26 mai. Și 26 mai a fost cu adevărat o surpriză pentru toată lumea. Cred că schimb, posibile schimbări la legislația electorală sunt principalul lucru care, pentru care PSD nu vrea să iasă la guvernare până în vara anului viitor. Bun, cum va deconta opoziția această tragere de timp? Adică ține să-i spui electoratului uh, care te-a votat în număr mare, adică voturile combinate ale USR Plus cu PNL e, sunt mult mai mult decât ce are... PSD în acest moment calde a ieșit cu totul din schemă. Uh, nu, cum, cum îi spui acestui electorat? Nu pot să fac nimic, de fapt, să schimb configurația internă a Parlamentului, chiar dacă voi ați dat aceste voturi, pentru că nu au fost alegeri parlamentare, au fost alegeri pentru Parlamentul European. Dar uh, cum rămâne cu speranțele și cu entuziasmul, repet, pe care poate e greu să le mai regăsim într-o ocazie viitoare? Ce să-i spui electoratului? Că... Mai mă așteptați-mă puțin? Stați că fac eu niște anticipate undeva în februarie? Cred că principalul lucru pe care opoziția trebuie să-l facă, atât PNL cât și USR, este să dea dovadă de consecvență în ceea ce privește uh, activitatea din Parlament. Uh, arătând electoratului, populației, tuturor celor interesați de ceea ce se întâmplă în Parlamentul României, că pur și simplu actuala majoritate sau PSD și aliații săi au majoritate în Parlament, nu cred că va da naștere la o frustrare foarte mare din partea electoratului împotriva ta, neapărat. Pentru că, până la urmă, dacă vorbim de toți oamenii care au ieșit la vot, dacă vorbim de marea majoritate a electoratului USR, dovadă unul destul de mare în momentul de față, nu cred că acest electorat se așteaptă la compromisuri pentru eliminarea guvernului Dăncilă sau a guvernului PSD în momentul de față. Nu știu dacă ceea ce s-a votat pe 26 mai e uh, un compromis. Da? Cred că mai degrabă se dorește consecvență din partea electoratului și e important să arăți această da, consecvență. Noi vorbim, termenul mi se pare că e managementul așteptărilor. Nu de este, fapt. Da, e, este. Cum manageriezi aceste așteptări? Spunându-le oamenilor mai aveți puțin răbdare. Stați puțin, că dacă ieșiți din nou la alegeri, o să votați pentru Parlamentul României Și acolo o să putem schimba majoritatea Nu am pretenția că am datele Dar din ce știm până acum Ca percepții și ca statistici E greu să atingi un nivel din ăsta de entuziasm și de participare Mai ales când nu mai ai o miză neapărat la aveai pe Liviu Dragnea și grupul Care presau într-un mod absolut insistent Pentru aceste schimbări Această miză a dispărut L-ai avut pe președinte care a cerut referendumul, i-ai oferit rezultatul, dorit electoratul probabil că se întreabă, așa, și acum ce să mai fac? Adică, ce mai vreți de la mine? E clar că 26 mai a părut a fi un pul punct culminant pentru scena politică românească, implicit prin rezultate, implicit prin prezență și așa mai departe, ținând cont de faptul că nu se prefigurează, alegerile prezidențiale nu se prefigurează a fi unele cu o intensitate enormă, deși practic ele sunt cele care generează cea mai mare atenție din toate cu atât mai toate mult toate nu mai ai nicio temă nu, de discuție în spațiu Cu da. atât mai multă plictiseală va fi. Într-adevăr, în același timp, trebuie să ținem cont că mai avem un an până în vara viitoare, până la alegerile locale și drumul politicii românești va curge pe mai departe. Într-adevăr, faptul că nu-l vom mai avea pe Liviu Dragnea acolo, pe Codrin Ștefănescu, pe alții care au, um, um, um, au dus la mobilizarea extremă din partea uh, electoratului de opoziție, să zicem așa, e clar că va diminua nu a energia și polarizarea. În același timp, Partidul Social-Democrat n-a pierdut doar pentru că există Liviu Dragnea, doar pentru că au încercat să facă modificări și au reușit uh, uh, la, la justiție în ceea ce privește legislația justiției. Au pierdut și pentru că tot ce se ține de guvernare în momentul de față este perceput extrem de prost de către ele. Păi da, da, a fost blocat de această obsesie de a opera numai pe justiție. Dacă acum obsesia a dispărut, omul cu obsesia a dispărut din... Peisaj, poate că în acest an care a mai rămas, un an, un an și un pic, până la alegerile generale, PSD va scoate din joben una, două măsuri sau în cel mai bun caz sau rău caz, nu va mai face niciun derapaj ca să nu provoace în Parlament niciun fel de criză și niciun fel de mișcare din asta seismică a opoziției care să zică uite ce ai făcut, trebuie să te pedepsim, trebuie să acționăm și așa mai departe. Pur și simplu, cum se spune pe românește, să meargă pe burtă încă un an de zile, Dai, încercând să fie decent. E un calcul strategic care pare a fi asumat în momentul de față la, la PSD. În același timp, trebuie să-i ajute și cifrele guvernării până atunci, pentru că în momentul de față nu îi ajută. Adică presiunea măsurilor guvernamentale și cum au fost ele percepute de către electorat au dus inclusiv... La, la acest rezultat de pe 26 mai. Ce rămâne opoziției de făcut? Vom, ră, vom vedea până la urmă o opoziție trebuie să funcționeze și fără această presiune constantă a puterii pe justiție. Da? Opoziția în momentul de față ar trebui să fie pregătită să facă agenda din opoziție pe subiecte guvernare, pe economie mai exact, să vină departe. cu propuneri, nu? Adică Cred nu trebuie e... neapărat să reacționeze la crize și derapaje. Exact. A, și ca să răspund la această întrebare. Plecăm de la premiza că acest punct culminant a fost atins pe 26 mai. În momentul de față, strategia Partidului Social-Democrat este de a-și tempera mesajul, măsurile și așa mai departe, pentru a nu mai ajunge în situația polarizării și mobilizării extreme din campania pentru europarlamentare. Alegerile prezidențiale nu par în momentul de față că ar genera o polarizare extremă. În consecință, partidele de opoziție trebuie să iasă din jocul reactiv pe care l-au făcut până în momentul de față. Pentru că acest joc reactiv um, le-a fost benefic. Da, uh, au avut și marfă, da. nu mai oferă marfă exact, au făcut uh, tot ce trebuiau, între ghilimele, pentru a mobiliza electoratul opoziției. În momentul de față, opoziția trebuie să, încep, să înceapă să fie proactiv în mesaj de guvernare, proactiv în uh, presiunea constantă pusă pe PSD pe actuala majoritate, astfel încât să creeze moment pe alte teme, nu pe justiție, dacă PSD renunță la acest lucru, deși, Asta încearcă Claus Iohannis până la urmă cu acest pact, să nu lase justiția să iasă din, din, din prim planul agendei publice și să forțeze PSD în continuare să se, să se poziționeze. Dar opoziția trebuie să iasă din planul reactiv și să crească momentul până în vara lui 2020, din pentru că timp este. Din experiența dumneavoastră, publicul reacționează mai degrabă la genul ăsta de, de reactiv față de crize și de rapaje, sau reac poate reacționa la fel de bine și față de propuneri, cum să spun, în climat de pace, adică față de un guvern din umbră care să promită sau să propună niște lucruri, față de discuții de politici publice. ce mobilizează mai tare? Să fie liniște și lumea să vină cu propuneri despre o bună guvernare. Uite ce aș face eu dacă mă votați, dacă o ajunge la putere. Sau, din potrivă, să vină cineva care să spună, eu o să-l dau jos pe ăsta pentru că ne face rău și așa mai departe? Sunt situații diferite, dar ambele au arătat că pot fi o strategie de câștig. Partidul Social-Democrat a pierdut pe, alegerile pentru că opoziția a reușit mobilizarea electoratului pentru pe un mesaj negativ împotriva Partidului Social-Democrat. În același timp, Partidul Social-Democrat a câștigat alegerile în 2016 cu o construcție pozitivă de mesaj. Deci, cel mai bun exemplu se află în Partidul Social-Democrat. Partidul Social-Democrat a arătat, printr-o strategie bine pusă la punct atunci, profitând și de anumite inabilități ale opoziției de a Coagula un mesaj credibil, economic, de bună guvernare și așa mai departe, că se poate câștiga și pe mesaj pozitiv. Practic așa au câștigat alegerile cu 40 și ceva la sută, deci nu stă nimic în, în fața opoziției să aibă și o latură de mesaj, fără să, să treacă peste această parte de negativ și de mobilizare negativă. E rolul opoziției în orice context electoral, politic, la nivel mondial, să vină cu uh, un mesaj antiputere. Da? practic, Asta e jocul de roluri propriu-zis. Cel aflat în funcție candidează pentru următorul mandat uh, uh, uh, spunând ce a făcut bine, cei aflați în opoziție candidează pentru a-l da jos pe cel care la putere spună ce a făcut rău. Există diferite paliere de mesaj pentru ambele situații, fiecare, fie că e vorba de putere sau opoziție, pozitiv sau negativ. Ce se va întâmpla cu PSD în următoarea perioadă? Pare că Viorica Dăncilă cu grupul marginalizațiilor din epoca Dragnea au preluat cumva controlul. Pare că e mai multă operațiune de imagine, asta nu, să-i aducem pe toți cei persecutați, tocmai ca să arătăm că acum se schimbă niște lucruri mă refer la Gabriela Firea la alții. Și ce? Adică, până una alta exact cum spuneți, am văzut că la votul pentru tăriceanu, toată lumea s-a mobilizat împotriva uh, cererii procurorilor. Uh, s-a dat repede o ordonanță de urgență, care să, prin care să se aleagă președinții de Consilii Județene într-un singur tur, uniminal, ca să conserve repede uh, pe președinți. S-a prevăzut în codul administrativ să se dea pensii speciale aleșilor locali, sigur o să beneficieze și alții, dar nu contează, contează grosul celor aflați în funcții care sunt de la PSD, și atunci e o schimbare de substanță, sau poate avea loc vreo schimbare de substanță? Uh. E greu să spunem că există sau că va exista o schimbare de substanță. E reacția naturală a unui invins ce se întâmplă în momentul de față. Da? E, există o situație de criză la Partidul Social Democrat și partidul în sine încearcă să răspundă la ea. Cum? Prin încercarea creerii unei legături care au fost tăiate pe termen foarte scurt. Vezi aici vizita Vioricăi Dăncilă la Bruxelles, mesajul temperat pe justiție, excluderea din orice discuție a mesajelor naționaliste da. oarecum neutrale. Exact. Da. Deci e un răspuns la o criză pe termen scurt. Ei, în același timp trebuie să ținem cont de faptul că, pe timp, într-un orizont de timp foarte scurt, Partidul Social Democrat, va duce o luptă internă pentru putere. Va exista un congres și de acolo va reieși, va reieși un nou președinte. E greu de crezut că în urma acestui congres, toate sau până atunci toate taberele uh, vor trăi într-o armonie. Va exista o bătălie pentru putere în Partidul Social Democrat cu principal obiectiv anul electoral 2020, pentru că aia este principal amiza lor. Totul se joacă așadar. Mulțumesc foarte mult pentru analiză, Adrian Mulțumesc Zabavă. Rămâneți cu Europa FM! Piața Victoriei, de luni până vineri, de la ora 18 și 15 la Europa FM.